Репродуктивна система Найголовніша розбіжність між чоловіками і жінками полягає у відмінностях будови їхньої репродуктивної системи або системи розмноження, до якої належать статеві органи, необхідні для продовження руду. До чоловічих статевих органів належать яєчка статевий член або пеніс, сім'явинусні протоки і допоміжні залози. Парні яєчка розташовуються у шкіряному мішечку або мошонці. В яєчках виробляються чоловічі статеві клітини – сперматозоїди, а також чоловічий статевий гормон – тестостерон, відповідальний за розвиток вторинних статевих ознак. Передміхурова залоза виділяє рідину, яка забезпечує життєздатність сперматозоїдів і їхню здатність до руху. По сім'явиносних протоках сперма у вигляді густої рідини – потрапляє у статевий член і виділяється з нього невеликими порціями. До жіночих статевих органів належать яєчники, матка, маткові труби, піхва, що розміщуються всередині черевної порожнини внизу живота. У парних яєчниках дозрівають жіночі статеві клітини – яйцеклітини, і виробляються гормони, відповідальні за прояв жіночих вторинних статевих ознак – з яєчників дозрілі яйцеклітини потрапляють у маткові труби, а з них – у матку. У матці розвивається і росте дитина до народження. Через піхву в тіло жінки потрапляють сперматозоїди і виходить дитина при народженні. Вхід у піхву розташований між складок шкіри внизу живота, які називаються статевими губами. Це зовнішні жіночі статеві органи. Період статевого дозрівання або пубертатний період – це перетворення дитини на дорослу людину. Припадає у хлопчиків на вік з 13 до 17-18 років, а в дівчаток – з 12 до 16 років. Цим процесом керують гормони, які виробляються в гіпофізі, надниркових і статевих залозах. Рівень гормонів у цей період зростає в 5-8 разів. У цей час різко прискорюється зростання. У хлопчиків збільшуються розміри статевого члена і яєчок, починає рости волосся на обличчі, ламається голос. У дівчаток теж розвиваються статеві органи, формуються молочні залози. Іноді у людини розвиваються ознаки обох статей. Це явище називається гермафродитизмом, за іменем гермафродита з давньогрецького міфу сина Гермеса і Афродіти, який перетворився на двостатеву істоту.